Hjärtligt välkomna ska ni vara alla närradio-lyssnare till Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio som sänder på 88 MHz. Det här programmet går ut i Eten lördagen den 13 september år 2008 mellan klockan 14.00 och 15.00. En första repris sedan söndagen den 14 september mellan klockan 09.00 och 10.00. Och en andra repris sänds torsdagen den 18 september mellan klockan 20.30 och 21.30. 21 Det här programmet är för inspelat på en mycket obekväm tid strax innan sändning. Och jag tackar så hjärtligt Georg i vår studiotekniker för detta. Ni som vill höra programmet via internet kan gå in på www.radiosd.se och lyssna på programmet i efterhand i flera Veckor är efterhand faktiskt dock utan att höra musiken Arnold Boström är som vanligt ansvarig utgivare Ja, jag tänkte börja med att gå in på en artikel i Expressen som tog upp en opinionsundersökning Det var Demoskops väljarbarometer som publicerades i Expressen under fredagen den 12 september och här så gottar de sig en aning. De som skriver, det är en rubrik som lyder raset för SD. Jimmy Åkessons parti ligger nu på 2,1% långt ifrån en riksdagsplats. Och det här kommenteras ytterligare av Ann-Falotte i Expressen också. Hon som brukar skriva en massa otrevligheter om oss. Eh, hon skriver då att tidigt i augusti hävdade det norska opinionsinstitutet Centio att SD hade erövrat hela 5,5 procentenheter och alltså var tryckt över riksdagsspärren. Men snart blev det känt att de salmtrallande gamla skinnskallarna hade köpt undersökningen och den var inte tillförlitlig. Eh, och det här är någonting som de har försökt att... Eh, misstänkliggöra den här undersökningen som gav 5,5% att man menar att vi har köpt den. Sanningen är att Centior Research är ett högt ansett opinionsinstitut i Norge och de försökte etablera sig i Sverige och det försöker de fortfarande. Just den här undersökningen var det ingen etablerad tidning eller eh, nyhetskanal på något sätt som ville köpa. Så därför så vände man sig till SD-kuriren. Och vi... Eh, vägde för och förenaktiga mot varandra väl medvetna om att det här opinionsinstitutet riskerar att uh, tappa trovärdighet i den etablerade svenska pressen om vi publicerade den. Men uh, till slut så valde vi ändå att köpa den och publicera den. Det är klart att uh, SD-Kuriren som Sverigedemokraternas partiorgan som har möjlighet att uh, publicera en mycket intressant nyhet som uh, med ensamrätt i Sverige kan man säga. Uh, I kombination med att det var ett mycket bra valresultat eller opinionsresultat för oss. Det gjorde att vi valde att köpa in den. Men det gör inte den här mätningen mindre tillförlitlig. När det gäller Demoskops senaste undersökning på 2,1 så hör till saken att Demoskop är det institut som av tradition brukar ge oss lägst siffror. Och det är inte alls konstigt att enstaka Bottennivåer hamnar ganska lågt Om vi tittar på Augusti-mätningarna I år så finner vi Att SIFO gav oss 4,4% Synovae Temo 3,3% Centio Research 5,5% Demoskop 3,1% Och Novus Opinion 3,7% Det ger oss ett genomsnitt På 4,0% om man tar ett genomsnitt av alla dessa undersökningar Och det är faktiskt första månaden Någonsin som vi uppnår ett genomsnittsresultat av alla opinionsundersökningar som ligger på 4% eller mer. I september månad så är det som sagt bara Demoskop som har publicerat någon undersökning än så länge, 2,1. Demoskop, de gör sina undersökningar så att de tar hänsyn till hur många som röstade på de olika partierna i förra valet som, som deltar i den här undersökningen. och Sen justerar man resultatet därefter och det brukar bli så att Sverigedemokraternas resultat justeras ner. Men jag ser inte så allvarligt på det egentligen. I september år 2006, alltså strax innan valet, så redovisade Synnavej Temo ett resultat för Sverigedemokraterna på 1,1%. Och bara någon vecka senare så fick vi 2,9 i valet. Och jag kan väl i och för sig hålla med om att den här mätningen från Centio Research som hamnar på 5,5 Det kanske var en mätning som hamnade lite väl högt på så vis att slumpen avgjorde Att det blev fler SD-röster än vad som kanske egentligen hade varit fallet vid ett riktigt val På samma sätt tror jag att den här demoskopmätningen på 2,1 ligger en bit under vad vi skulle få det är Ganska kraftigt under om det vore val idag någonting om denna opinionsundersökning. Tänkte gå in lite grann på vad som har nämnts i nyhetsflödet på sistone. Det här är någonting som har uppmärksammats i tidningar, tv. ABC-nytt det på. Det har varit i olika radiokanaler och vi har även uppmärksammat det i sd kuriden 20 personer misshandlade en tjej. Tidningen LT skriver om sex hockeykillar på väg till bilen upptäckte en brutal misshandel. 20 personer stod i en ring och misshandlade en ensam tjej. När hockeykillarna närmade sig scenen såg de en av gärningsmännen lyfta upp tjejens huvud samtidigt som en annan springer fram och sparkar. Hockeykillarna bestämde sig därför för att gå emellan trots den uppenbara risken att själva bli misshandlade. När de försökte avstyra misshandeln attackerades de följdriktigt av det stora gänget. Vissa av dem också beväpnade med vässade knogjärn. Ingen av oss är under 185 cm och hälften av oss väger 100 pannor. Men vi hade var och en minst 3-4 personer på oss samtidigt, sa en av hockeykillarna till LT. Hockeykillarna blev rejält misshandlade och igår opererades en av dem på Karolinska sjukhuset i Huddinge för spräckt okben, näsben och trumhinna. Men trots ingripandet ångrar inte killarna sitt agerande. Vi kände att det skulle gå mycket illa men kunde inte göra annat när vi såg att de slog på en brud. Hur kan man vara så feg att 20 personer spör på en tjej och sen slåss med knogjärn flera mot en? Den misshandlade tjejen ska enligt uppgifter fortfarande befinna sig på sjukhus efter misshandel. Sen gjordes en uppdatering. Den 11 september klockan 08.42 Enligt Aftonbladet den 11 september Bestod gänget av pojkar och unga män Med invandrarbakgrund Innan misshandeln ska dessutom någon i gänget Skrikit jävla Svennehora Åt flickan Ja Så kan det gå Det har skickats ut ett pressmeddelande Från Sverigedemokraterna Där vår partiledare Jimmy Åkesson under rubriken säger att Sverigedemokraterna kräver åtgärder mot svensk fientlighet efter uppgifter om mordförsök i Södertälje. Enligt uppgifter i media blev nyligen en ung kvinna i Södertälje först kallad Svennehora och sedan överfallen och brutalt misshandlad av 20-25 till män med invandrarbakgrund. Sverigedemokraternas partiordförande, Jimmy Åkesson, menar att om händelsen är korrekt återgiven så är den tyvärr inte ett isolerat fall och han kräver nu åtgärder mot den ökande svenskfientligheten i samhället. Fall där det underliggande eller uttalade motivet är svenskfientlighet tycks tyvärr bli allt vanligare. Flera svenska studier och expertutlåtanden har visat att invandrare är klart överrepresenterade som förövare och svenskar som brottsoffer. Vi har också kunnat se ett liknande mönster i andra västländer med stor invandring, säger Jimmy Åkesson. Politiker, myndigheter och media måste sluta blunda för svensk svenskfientligheten och istället ta krafttag för att motverka problemet. Vi är övertygade om att den enda långsiktigt hållbara lösningen är en återgång till assimileringspolitiken och ett återskapande av en gemensam identitet i samhället. På kort sikt bör man dock kunna vidta ett antal konkreta och mindre politiskt kontroversiella åtgärder för att svensk svenskfientligheten. Skolorna måste börja uppmärksamma svensk svenskfientligheten i sitt värdegrundarbete. Inga medel bör tilldelas antirasistiska projekt eller organisationer om de inte samtidigt förbinder sig att uttryckligen ta upp också svensk svenskfientligheten. Även lagstiftningen måste ändras och bli lika för alla så att även svenskar kan få skydd av till exempel lagen om hets mot folkgrupp, vilket inte är fallet idag, avslutar Jimmy Åkesson. Ja, att det behöver vidtas åtgärder, det råder väl ingen trekan om. Dessvärre så är det fortfarande bara vi demokrater som påpekar detta. Till någonting lite annat. Ett annat pressmeddelande som har skickats ut av just Jimmy Åkesson, vår partiledare, med rubriken Samma misslyckade socialdemokratiska invandringspolitik i ny förpackning. Veronica Palm och Anders Lago från Socialdemokraternas internationella rådslagsgrupp presenterade igår sin rapport om migration. Rapporten innehåller bland annat förslag om fri vård för utlänningar som vistas illegalt i Sverige samt förslag om att kommunernas självbestämmande rätt i asylmottagandet ska ses över. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson kommenterar rapporten. Förslaget om fri vård till alla utlänningar i Sverige kunde inte komma mer olägligt. I dagarna har en rad landsting aviserat uppsägningar och andra besparingar inom vården. Att då samtidigt föreslå att svensk sjukvård ska vara kostnadsfri för resten av världen är inget annat än ett hån mot våra sjuka, äldre och skattebetalare i stort. Förra veckan gick Veronica Palm ut i en debattartikel som tolkades som att den fria bosättningsrätten för asylsökande skulle upphöra. Men i rapporten kan man nu läsa att det istället handlar om att de asylsökande ska få rekommendationer om bostadsort. Trots att PAN vill ge uttryck för att detta är en helt ny invandringspolitik så innebär detta bara en minimal förändring mot nuvarande politik som inte kommer att hjälpa de människor som bor i redan invandratäta och socialt utsatta kommuner. Av rapporten framgår också att man vill se över det kommunala självbestämmandet vad gäller asylmottagandet. Kommuner som inte vill få de problem som till exempel Anders Lagos Södertälje dras med kommer i fortsättningen inte kunna göra något åt situationen. Socialdemokraternas så kallade nya invandringspolitik är i princip samma misslyckade socialdemokratiska invandringspolitik fast i ny förpackning och med minskat demokratiskt inflytande. Jag vill dock påpeka att det är positivt att socialdemokraterna säger nej till regeringens generella arbetskraftsinvandring som kommer att leda till ökad invandring och riskerar att leda till en press på de svenska lönerna och på sikt vara ett hot mot den svenska modellen. Säger alltså Jimmy Åkesson, Sverigedemokraternas partiordförande. Ja, vi hade för en vecka sedan ett partistyrelsesammanträde här i Stockholm faktiskt. Och vi, han tog då ett uttalande. Ett gemensamt uttalande som också har publicerats som ett pressmeddelande. Det står då att partistyrelsen kritiserar regeringens pensionsreform i gemensamt uttalande. Vid sitt sammanträde i Stockholm 2008-09-06, alltså den 6 september, beslutade Sverigedemokraternas partistyrelse att anta följande uttalande. För lite och för sent. I onsdags aviserade regeringen att de avser både höja garantipensionerna och samtidigt sänka skatten för landets pensionärer. Sverigedemokraterna välkomnar reformen men anser att den är alldeles för snålt tilltagen. Sverigedemokraternas partistyrelse kommenterar ett gemensamt uttalande. Regeringens beslut medför att merparten av de 1,5 miljoner pensionärer som berörs av pensionsreformen en ökad nettoinkomst på mellan 818 och 911 kronor per år. Medan garantipensionärerna förutom indexhöjningen ökar drygt 200 kronor mer i månaden. Det är alldeles för lite. Sedan i början av 90-talet är pensionärerna den grupp som är en av de största förlorarna. Medan de flesta andra grupper fått ökade realinkomster har de svenska pensionärerna istället fått se sin andel av medelinkomsten påtagligt minska. I Sverige lever idag hundratusentals pensionärer på en inkomst på eller nära fattigdomsgränsen. Detta menar vi är ett stort svek och fullständigt oacceptabelt i ett land som kallar sig solidariskt. Sverigedemokraterna kräver därför att regeringen på allvar börjar visa att man bryr sig om de som byggt landet och att regeringen därmed för landets äldre presenterar en betydligt mer välvillig reform än den nu aviserade. Ja, det om det tar en kort musikpaus. Lars Berghagen, varsågoda. Ni lyssnar på Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz. Och det ni hörde var Lars Berghagen som sjöng Stockholm i mitt hjärta. Jag tänkte komma in på Sverigedemokraternas arbete i Region Skåne, där vi sitter invalda i där. Jag tänkte först bara ta några korta notiser om att, till att börja med, EU tvingar skolor att göra reklam för EU. EU tvingar nu samtliga skolor och förskolor i Sverige som serverar mjölk och som subventioneras av Europeiska unionen att sätta upp affischer med reklam för EU riktat till barn. Syftet uppges vara att göra barn och föräldrar uppmärksammade på att mjölk subventioneras av EU. Traditionellt sett är Sverige ett land som är emot reklam riktad mot barn. En annan notis socialdemokratisk politiker återbetalningsskyldig. En landskrona politiker har av både kommunen och av Region Skåne begärt och tagit emot arvoden hon inte varit berättigad till. Det var efter ett anonymt tips som härvan började nyssas upp. Landskrona kommun har felaktigt betalat ut 134 000 kronor till den socialdemokratiska politiken. Kommunen ska nu därför besluta om de ska kräva tillbaka pengarna eller om han rent av ska polisanmäla. Arvodesberedningen i Region Skåne föreslått till regionstyrelsen att den socialdemokratiska politiken ska betala tillbaka 54 640 kronor. Och så har ett par Sverigedemokrater utsatts för hot igen. Aktiva Sverigedemokrater har återigen utsatts för hot. Natten till onsdagen inkom ett hot som... Kommentar på den blogg Stefan Olsson, Sverigdemokrat i landskrona, driver tillsammans med sambon Karina Herstet. På torsdagen ringde en person och framförde hot mot Stefan Olssons familj. Händelserna är polisanmälda. Men just gällande region Skåne så är det så att vi har tio landstingsmandat där och gruppledaren där heter Björn Söder och man har då uppmärksammat att Sjuklöven alltså de sju riksdagspartierna som också sitter invalda där de stödjer hederskultur i Region Skåne. I Region Skåne stödjer samtliga partier utom Sverigedemokraterna upprätthållande av så kallade hederskulturer de borde egentligen kallas skamkulturer kan man tycka som innebär förtryck av kvinnor och barn när Björn Söder ställde frågan kring könsstupning av smågossar- så var det en samstämmighet från Region Skånes övriga partier- den så kallade sjuklöven, att religionsfriheten står över mänskliga rättigheter- och står också över barnkonventionen. Det ansågs till och med upprörande- att vi från Sverigedemokraterna ville att sjukvården- ska avstå från ingrepp som är religiöst betingade- och som innebär lidande för barn. Det finns mycket som kan göra en upprörd- men få saker- får i alla fall Björn Söder skriva eh, att bli så illa tillmod som när politiker ställer sig bakom kulturyttringar som innebär att mänskliga rättigheter och FNs barnkonvention får stå till, till sidan. Med anledning av de uppgifter som är gällande att kvinnor i Sverige tvingas till operationer där mödomshinnor opereras tillbaks har Björn Söder lämnat in en interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Henrik Hammar, moderat och det svar som önskas på det, det är om han ställer sig bakom sådana och anser det rimligt att skånska skattebetalare bekostar operationer som bygger på föreställningar om att kvinnor ska blöda på bröllopsnatten för att bevisa sin oskuld är det rimligt att Region Skåne arbetar för att sådana kulturutringar uppmuntras är det rimligt att kvinnor inte själva ska bestämma över sin kropp och sexualitet Sverigedemokraterna finner det inte rimligt utan tvärtom både kvinnor och små barn har rätt till en egen vilja Tyvärr är vi ensamma om det här i Region Skånes politiska församling. Socialstyrelsen har frångått sina egna riktlinjer när det gäller könsdympning av små barn med hänvisning till kulturella skäl. Oskuldsoperationer är betingade av samma skäl och både offentliga och privata vårdgivare tillhandahåller sådana operationer för kvinnors bästa som man uttrycker det. Om kvinnan kan prestera blod på lakanet på bröllopsnatten slipper hon att oroa sig för att maken och hans och hennes familj ska anklaga henne för sexuell lössläppthet. Därigenom slipper hon kanske också att utsättas för skamrelaterat våld. Till skillnad från övriga partier så ställer Sverigedemokraterna sig negativa till kränkningar av individens rättigheter och kulturyttringar som inte är en del av det svenska samhället. Mångkulturell relativisering och anpassning till främmande kulturer som kränker kvinnor och barns rättigheter kan vi aldrig ställa upp på. Värden som personlig integritet, kvinnors och barns rättigheter och svensk kultur är för oss omöjliga att kompromissa bort, säger alltså Björn Söder. Ja, det har skrivits en del på... Våra partibloggar på SD-kuriren. Men innan vi kommer in på det så tänkte jag också påminna om att vi ganska snart kommer in i en EU-parlamentsvalrörelse. Sverigedemokraterna kandiderar då för tredje gången i rad. Och i förra valet så tredubblade vi vårt resultat. Eller det blev en dryg tredubbling. Vi kom strax över 1,1%. Och det innebär att vi kommer få valsedlar utlagda i alla vallokaler och därmed så har vi ganska goda möjligheter att både profilera oss och vinna en hel del nya väljare. Det här har uppmärksammats på partinyheter på SDQI, just det här med att EU-valarbetet redan faktiskt har påbörjats. Och då står det så här att det är nu ungefär nio månader kvar till valet till EU-parlamentet. Startskottet har gått för Sverigedemokraternas valarbete som ska ge partiet åtminstone ett mandat i Bryssel och Strasbourg. Efter den centralt arrangerade presskonferensen i Stockholm i lördags var det dagen efter dags för det första av många lokala partimöten om EU och det stundande valet. Det ägde rum i den idylliska orten Smedstorp på Österlen i Skåne. Mötet började med att lokalavdelningen SD Österlens ordförande Pål Svensson hälsade alla välkomna. Sen var det dags för den första av sammanlagt tre talare. Hans Olof Andersson, ordförande för SD Lund och utbildningsansvarig för distrikt syd. Hans tal tog sin utgångspunkt i den gemensamma europeiska kulturhistorien och sträckte sig fram mot dagens situation. Min utgångspunkt är att jag tror att vi Sverigedemokrater ska vara entusiastiska inför Europa och det europeiska kulturarvet. Jag tror att Europa är värt något mycket bättre än det EU vi ser idag och det EU vi ser växa fram. Sen tog han lyssnarna på en rundtur genom historien och grunderna för vår kultur. Han visade först noterna till det musikstycke som är EUs officiella hymn, kör avsnittet av fjärdesatsen i Beethovens nionde symfoni. Det är även känd som Ode Andi Freude, alltså en hyllning till glädjen. Efter en dikt av Schiller. Inte bara var Beethoven en sann europe i sin fria nyskapande kreativitet. Utan den ändring av originaldikten som Schiller tvangs göra under förtryckets ok. Gav också en vink om den ständiga kamp som värnandet av Europas kulturarv utgör. Ursprungligen var dikten tänkt att heta Ode and die Freiheit. Alltså en hyllning till friheten. Ludvig van Beethoven var i sitt skapande fast förankrad i de tre kulturarv som utgör basen för den västerländska civilisationen, alltså den grekiska, den romerska och det kristna. Redan i andra raden av diktens text förs läsaren tillbaka till det antika Grekland, vår kulturs vagga, när glädjen sägs vara en dotter från Elysion. Till slut konkluderade Hans-Olof Andersson den historiska exposen med en bild av Europa idag. Det europeiska samarbetet som inleddes med kol- och stålunionen och idag utgör EU är i sin nuvarande form allt annat än idealiskt för att kunna upprätthålla och utveckla det historiska arvet. Europa kan inte ha fred om det inte finns demokrati. Och EU idag är helt enkelt inte demokratiskt. Sen var det dags för en god lunch tillagad av de lokalaktiva från SD Österlen. Efter kaffet återsamlades alla för att lyssna på Jens Leandersson, ordförande för syddistriktet. Vi Sverigedemokrater ska vara utmanarpartiet partiet i Europaparlamentsvalet. Vår valrörelse kommer att vara byggd på massiva utdelningar av valtidningar på postutskick och många många torgmöten. Vi kommer att framföra massiv kritik mot framförallt Lissabonfördraget och förklara varför ett demokratiskt samarbete mellan fria demokratiska nationer är att föredra framför en korrumperad byråkratisk monsterstat. Jens L Andersson berättade om erfarenheterna från det förra Europaparlamentsvalet 2004. Han skildrade hur de lokalföreningar som gjorde stora insatser i Europaparlamentsvalet inte bara gjorde ett bra resultat i det valet, utan också kunde notera att det arbetet gav resultat i de allmänna valen 2006. Ganska snart började frågorna hagla från publiken och en diskussion vidtog. Samtalet slutade med att Jens Andersson påminnde alla närvarande om det centrala avgörande för om Sverigedemokraterna kommer att kunna lyckas i de kommande valen. Vår uppgift är att återerövra demokratin. Vi får fler och fler röster men vi måste lyckas med aktiveringen av människor. Och hem nu och sätt er vid telefonerna och gör klart för alla ni känner att det är viktigt att de röstar. Den sista talaren var partiets internationella sekreterare Kent Ekerot. Han formulerade en mycket skarp kritik av det europeiska monsterstatsbygget. EU är allt annat än demokratiskt. Det är verkligen som boken 1984. Det är en enorm byråkrati med politiker som inte har något annat än förakt för vad medborgarna tycker. Det som har varit på agendan den senaste tiden är Lissabonfördraget. Förslaget till ny grundlag för EU. Redan 2005 röstade Frankrike och Holland nej till det förslag som lagt fram då, för daget hade alltså fallit. Kent Ekerot berättade sedan hur makthavarna i EU, bland annat Angela Merkel, beslöt sig för att då driva igenom den nya konstitutionen. Man gjorde några mindre ändringar av formuleringar och satte sedan igång att driva igenom den nya versionen innan den ens var färdigformulerad. EU-institutionerna förbjöds, jag säger förbjöds för att göra en sammanställd läslig version av texten innan ratificeringen. Fredrik Reinfeldt skrev under detta dokument innan dokumenten ens var sorterade i ordning eller översatta till svenska. Om EUs nya grundlag går igenom så har de makten att ändra den utan att fråga folket. De har den makten enligt fördraget självt. Svenska folket kommer inte ens att få folkomrösta om det här. Diskussionen som vidtog efter Kent Ekerods framförande rörde hur vi Sverigedemokrater ska kunna nå fram med dessa fakta till svenska folket. Det kommer att bli en massiv kampanj med många miljoner valtidningar och brev. Men trots att det är nio månader kvar till valet ville många på mötet inte vänta. Hungen efter tryckt informationsmaterial så fort som möjligt var enorm. Man ville berätta för släkt, vänner och arbetskamrater vad det är som pågår i Bryssel över de europeiska folkens huvuden. Mötet i smedstorp var den första av många, många liknande möten som kommer att hållas fram till EP-valet i juni 2009. SD-kuriren kommer att samma tid att allt mer fördjupa och skärpa bevakningen av EU-frågorna. Ja, det var det om eu valskampanjen som just har sparkat igång. Och vi gör som så att vi tar ytterligare en pausmelodi. Varsågoda. det mm, känns det som att man är tillbaka i 80-talet. Det där var Lasse Holm som sjöng Cannelloni Macaroni. Och det är Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz Tänkte ta en liten kommentar angående regeringens kommande budget En svag småföretagssatsning Skrivet av Johnny Skallin. Regeringen aviserade i måndags delar av sina satsningar i syfte att förbättra villkoren för företagande Genom att bland annat sänka bolagsskatten, expansionsfondsskatten, införa regler för direktavskrivning upp till ett halvt basbelopp. Ändra regelverket för 3-12-reglerna samt genom att både sänka de allmänna sociala avgifterna såväl som specifikt för ungdomar. Eh, hoppas regeringen kunna skapa förutsättningar för ökad företagsamhet. Och ökade förutsättningar för att stimulera företagsamhet behövs verkligen. För trots en viss förbättring ligger Sverige sämst till i Norden vad gäller företagande. Sverige innehåller innehåll dessutom föga smickrande, en av bottenplatserna i Europa. Givetvis går det inte att mäta välstånd genom att enbart kolla på företagsamhet. Däremot kan man väl, väl fastställa att ett land med lågt entreprenörskap i högre grad måste förlita sig på redan existerande företag och deras konkurrenskraft vad gäller sysselsättning och välfärd. I ett längre perspektiv kan detta innebära ett problem, dels vid omrationaliseringar av hela näringar och dels i och med att det ofta är bland de nya, kreativa och nyskapande företagen morgondagens mellanstora och stora företag finns. Men det är också bland de privata småföretagen huvuddelen av nyanställningar vanligen äger rum. Inte minst därför finns det en stor poäng i att se över förutsättningarna för svensk företagsamhet och sysselsättning. Men i detta sammanhang gäller det också att göra rätt prioriteringar för svenskt företagande, tillväxt och sysselsättning. Regeringen gör visserligen i detta fall flera goda satsningar. En högre svensk bolagsskatt jämfört med omvärlden medför en lägre investeringsvilja i Sverige vilket i kombination med kapitalets förslitningstakt och befolkningstillväxt medför lägre svenskt välstånd. Den sänkta bolagsskatten är därför nödvändig för att bibehålla den svenska konkurrenskraften på sikt. Man satsar även på att sänka expansionsfondsskatten, införa lättnader vad gäller 3 reglerna samt införa avskrivningar upp till ett halvt basbelopp. Man sänker dessutom även egenavgifterna med en procentenhet. Flertalet av dessa åtgärder främjar inte minst små- och nyföretagarna. Regelförändringarna medför nämligen större möjligheter för småföretagen att göra nödvändiga investeringar i sina egna verksamheter. Men samtidigt väljer regeringen att göra den i detta läge orationella det heter väl irrationella, prioriteringen att även sänka arbetsgivaravgifterna med 1%. Sänkningen medför visserligen en besparing på runt 3 miljarder kronor för våra kommuner och landsting, något de också är i stort behov av. Men frågan är i övrigt vad sänkningen innebär i nyanställningar. Jämfört med en svensk medellön på cirka 225 000 kronor betyder denna skattesänkning inte mer än 187 ,50 kronor 50 öre mindre i skatt i månaden per anställd. Man kan ställa sig frågan hur många fler jobb en sådan ytterst marginell utgiftsminskning kan medföra. Ur ett sverigedemokratiskt perspektiv hade vi hellre sett ytterligare politiska stimulanser riktade till småföretagen genom att exempelvis återinföra schablonavdraget samt ytterligare sänka egenavgifterna. Det hade gett de svenska småföretagen de förutsättningar de väl behöver för att klara av att både växa och anställa. Därmed hade satsningarna också gjort störst effekt- både för svensk sysselsättning, företagande och välfärd. Därför att det är bland, de, bland landets småföretagare den verkliga potentialen finns, skriver alltså Jonny Skallin. Ja, jag såg också en intressant artikel i DN:s ekonomidel under fredagen den 12 september. Det är så att det har kommit en rapport som har publicerats och den heter Globaliseringen och den svenska ägarmodellen av professorerna Magnus Henriksson och Ulf Jakobsson. Och de har gjort den här rapporten på uppdrag av regeringens globaliseringsråd. De beskriver då hur svenska privatpersoners ägande i börsbolagen har skänkts undan. Först av institutioner som pensionsfonder och försäkringsbolag. Och sen av utländska ägare. Och det här skiftet har pågått länge. I har svensk kapital i allt större utsträckning placerats utomlands. Det är så att... Ägare av olika slag behandlas olika när det gäller skatter och det missgynnar oftast svenskar. Och här finns det verkligen någonting att ta tag i för regeringen om de vill bromsa att stora delar av näringslivet hamnar i utländska händer. Det är Johan Schück som skriver i DN-ekonomi. Och så är en ganska intressant tabell och ett ganska intressant diagram på 1950-talet så ägde de svenska hushållen 75% av det svenska näringslivet. Alltså 75% av aktierna i de börsnoterade bolagen. Och svenska institutioner låg nere på omkring 20% och så var det utlänningar som ägde ungefär 5%. Eh, svenska hushåll har minskat sin ägarandel från de 75% man hade på 50-talet till bara 15% idag Svenska institutioner har lyckligtvis stått för den största delen av ökningen upp till drygt 50% men eh, de utländska ägarna de eh, ökade kraftigt på 90-talet och ligger nu uppe på närmare 40% faktiskt eh, till skillnad från de 5% de hade tidigare och eh, Sverigedemokraterna det är naturligtvis inte särskilt positivt på det utan vi är ju för att eh, svenskt ägande inte ska missgynnas i förhållande till utländskt. Men tyvärr så är det precis det som har skett. Framförallt skedde det under den socialdemokratiska regeringen. Men det fortsätter faktiskt även under den borgerliga. Tragiskt nog. Och när Mona Salin då går ut och pratar om att förmögenhetsskatten ska återinföras. Ja, det är klart att hon eh, får väl säkert med sig en del vänsteranhängare som menar att kampen står mellan de som har mycket pengar och de som har mindre pengar men det är ju inte alls det det handlar om för att om vi berövar de svenskar som har mycket pengar deras kapital ja då hamnar det i utlänningars händer det kommer inte fattiga svenskar till godo dessvärre och Svenskar har nog betydligt större chans att få jobb i Sverige om det är svenskar som äger kapitalet som satsas i de svenska företagen. Ja, en kort notis om att Sverigedemokraterna slår igenom i Tranås. Tänk att ta marknadssäsongen närmar sig sitt slut och det var veckan dags för Adelövs marknad mellan Tranås och Gränna. Första torsdagen i september har man här allt sedan 1734 haft marknad. Besökarantalet brukar ligga mellan 40 och 50 000 personer. Sverigedemokraterna var förstås på plats. Per Arne Wahlberg, kommunfullmäktigeledamot i Tranås och ordförande för SD Höglandet, berättar för SD Kuriren. Vi märker på varje marknad vi är på att responsen... Från eh, människor bara blir bättre och bättre här i trakten. I dag lördag presenterade Tranås tidning det senaste resultatet från det provval man ibland genomför för att undersöka välja sympatierna inom läsekretsen. Sverigedemokraterna gick mycket starkt framåt och blev femte största parti. Vi ökade mest av alla partier från 3,7% i undersökningen 2007 till 10% nu. Det är intressant att se vad tidningens politiska analytiker Lars-Håkan Haldin skriver. Det är bara att konstatera att ingen vågar ta ett intellektuellt samtal med dem. Nu måste man ta partiet på allvar. SD-kuriren kan bara tillägga att Tranos tidning som nu alltså tror sig ha vaknat upp till verkligheten liksom de flesta medier ännu inte har förstått vad det är som pågår. Sverigedemokraternas tillväxt beror inte bara på ett intellektuellt övertag utan också på att... Eh, det är de gamla partierna som inte längre går att ta på allvar. Ja, den här typen av undersökningar i läsekretsen kan vara ganska intressanta. Jag hörde att i Uppsala Nya Tidning, deras internetversion, så var det en fråga om vilket parti man skulle rösta på om det vore val idag. Sverigedemokraterna fanns inte med som eget alternativ, utan det var de sju riktadspartierna och så var det övriga partier. Men övriga partier fick 17 procent... Och äh, även om äh, hälften av dem tillhörde en del andra partier så vågar jag ändå påstå att omkring 8, 85 procent, det måste rimligtvis ha varit Sverigedemokraterna Ja, vi gör som så att vi tar en äh, liten musikpaus ytterligare, varsågoda mm, Ni lyssnar till Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz och det ni hörde var Markolio som sjung Rocka på jag tänkte ta lite utrikesnyheter. Det är nyval i Österrike i september. Den tidigare koalitionsregeringen mellan Socialdemokraterna och det konservativa Österrikes Folkeparti, folkparti blev inte mer än ett och ett halvt år gammal. Nu närmast väntar nyval. Det är EU-frågan och Lissabon-fördraget som spräcker koalitionsregeringen. Socialdemokraternas krav på framtida folkomröstningar om viktiga förändringar av EU blev droppen som fick vägarna att rinna över för de konservativa. Socialdemokraternas utspel uppfattas av många som ett led i att vinna väljare. Endast 28 procent av österrikarna, den lägsta siffran inom EU, är för det europeiska samarbetet. Därtill blir nyvalet ett vågspel då Jörg Haiders gamla parti FPÖ enligt opinionsundersökningar har ett väljarstöd på över 20%. Nyval till parlamentet kommer att hållas den 28 september. Ja, det är frihetspartiet Österrike, 20% som är snart på väg upp till de nivåer som tog dem till makten 1999, då fick de 27% vill jag minnas. Dansk Folkeparti går också framåt i opinionen. Väljarna i Danmark fortsätter stödja Dansk Folkeparti. Samtidigt går konservative framåt. Opinionsinstitutet Megafon publicerade på fredagen en undersökning som visar att konservative ökar med 4,1% vilket därmed skulle motsvara sju nya mandat. Kritiker till Pia Kärsgårds Dansk Folkeparti hade hoppats att konservatives partiledarbyte skulle ge ökat stöd på Dansk Folkepartis bekostnad. Men istället går Dansk Folkeparti framåt också i denna undersökning och erhåller ett stöd på 14,5% vilket motsvarar 26 mandat. Ja, det är roligt att det går framåt för andra partier i Europa som är kritiska till mångkulturen. Jensli Andersson skriver en del bra blogginlägg på SD Kurirens hemsida www.sdkuriren.se Det senaste under rubriken Svensk rättvisa, ett minne blott. Tingsrätten i Kalmar dömde i år en familj från Kosovo, dom B2097-08, Kalmar tingsrätt, för en hel rad av brott. Brotten har skett både inom familjen och mot utomstående vid upprepade tillfällen. Samtliga medier har undlåtit att rapportera om att familjen är bördig från Kosovo och att samtliga utomstående offer är svenskbördiga. De inblandades etnicitet är i samtliga fall relevant information och utgör bakgrund till de begångna brotten. Mediernas rapportering har istället endast varit en kort redogörelse av rättegången mot familjemedlemmarna och utan någon som helst analys eller kommentarer på ledarsidorna. Av de åtalade familjemedlemmarna dömdes endast pappan, sonen och en syster. Ännu en syster är åtalad för våld mot Tjänsteman, men dom är inte förkunnad än utan kommer senare. Pappa Selim dömdes för misshandel av sin egen dotter Sevilla, vilket har sin upprinnelse i att Sevilla haft en svensk pojkvän, det vill säga hedersrelaterat. Straffet för misshandeln av sin egen dotter blev villkorlig dom och dagsböter om 18 000 kronor samt att han ska betala ett skadestånd till sin egen dotter på 7 000 kronor. Sonen Riyad dömdes till 14 månaders fängelse efter att ha funnits skyldig till misshandel, två stycken grova kvinnofridskränkningar, tre stycken olaga hot samt grov vårdslöshet i trafik. Riad har under en längre tid både hotat och misshandlat både sin syster och sin svenska flickvän. Systern av hederskaraktär och sin svenska flickvän i ett försök till att förtrycka henne. Riad är dessutom en flitig kund i belastningsregistret då han är dömd tidigare för bland annat olaga intrång, flera fall av misshandel, olovligt förfogande, hot mot tjänsteman och olaga hot. Riad har satt i system att hota och misshandla svenskar. Unga svenskar får symbolisera allt det han och hans familj föraktar med det svenska samhället. Av brotten framgår det klart att det är svenskar som uteslutande är offer där de misshandlas och förenjukas under vapenhot. Vid ett tillfälle satte han pistolen mot tinningen på en svensk pojke som han tvingat ner på knä och hotade att avrätta honom. I domen går det vidare att utläsa hur sonen även försökte backa över en ordningsvakt med bil, där av domen för grov vårdslöshet i trafik. Dottern i familjen Liridona, Liridona jag kan inte uttala korrekt, som är 18 år, dömdes till villkorlig dom och 3000 kronor i dagsböter när hon befanns skyldig till misshandel, våld mot tjänsteman, hot mot tjänsteman och våldsamt motstånd. Exempelvis fick de sex poliserna och de två socialtjänstemännen utstå sparkar, spottlåskor och dödshot när de hämtade in de båda döttrarna för förhör. Den yngre dottern väntar fortfarande på sin dom. Även mamman i familjen är misstänkt för hot och misshandel men åtalet lades ner i brist på bevis. Den misshandlade Sevia Nurud Nuradini är ökänd inom socialförvaltningen då hon tvingats byta skola efter att hon varit ledare för ett gäng på skolan som trakasserade skolkamrater med intriger, skitprat och hot om våld. Ett tandlöst rättssamhälle står handfallet och en journalistkår som ängsligt tittar bort det är det svenska samhället av idag. Istället för att stå upp för våra flickor så har istället feghet upphöjts till kardinaldygd. Ett samhälle där journalister låter kartan styra över verkligheten där politiker vill sig i pannkakan och där föräldrarnas betydelse och roll degraderas där offras en hel generation av unga människor. I detta kaos som ideologiskt benämns som mångkulturellt samhälle Står Sverigedemokraterna med vår samhällssyn som motsats till det mångkulturella Vill man inte vara en del av samhället utan önskar att leva efter lagar och värderingar som inte är förenligt med svensk rättstradition då ska man inte leva och bo i Sverige För vårt vidkommande så måste vi påverka samhället i en riktning där anpassning till det svenska är en självklarhet för att bli en del av vårt land och vår kultur Passar inte galoscherna så står det var och en fritt att återvända hem igen det går dessutom brott. Ska det utvisas fortare än kvickt. Skriver alltså Jens Le Andersson och han avslutar med ett PS. Tack till Thor Alf Alfson för all hjälp. Med fakta i den här artikeln skulle jag anta att Jens menar. Ja, kära lyssnare, den här sändningen börjar gå mot sitt slut. Det är Radio SD. Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio. Och vill ni komma i kontakt med oss eller med partiet så är ni varmt välkomna att skriva till box 20085 104 60 Stockholm. Eller så kan ni ringa telefonnummer 08 22 44 77. Det är Stockholmsdistriktets telefon. Ni kan också gå in på vår hemsida www.sverigedemokraterna.se eller vår partitidningshemsida www.sdkuriren.se och gå gärna in på vår radiohemsida också, www.radiosd.se. Där kan ni lyssna på alla radioprogram som vi har sänt ända sedan december 2006. Dock kan ni inte lyssna på musiken där, för den måste vi klippa bort av upphovsrättsliga skäl. Lyssna gärna på oss igen nästa vecka. Vi avslutar som vanligt med lite musik. Tusen och en natt blir det. Tack så länge. Hej då.